Og vores næste udsendelse, det drejer sig om fuglenes liv. 10.55 sender vi en tekkisk film. Den hedder Disco Story, og det er en musical. 10 fra 10.55 til 12.20. TekstTV begynder 15.10, og 15.25 har Werner Svendsen en samtale med den italiensk fødte Eugenio Barber, der er stifter af Odin i Holstebro. Så er der, kommer her, kl. 17, Musebio, med lange og korte film om muster oplever lidt af hvert. Velkommen til de sorte svædder på B3. med Anders Brækhård og Anders Nordmassage. Ja, det er, det er jo ikke helt rigtigt. Øh, mit navn er Anders Lund Madsen, og jeg er medlem af Sorte Spejder. der er, ikke... er den sorte spejder. Det er i dag, ja. Så er det sket igen. Øh, Anders øh, er blevet syg. Ikke at han bliver syg ofte, men han, han døjer jo noget med et forhøjt stopskifte. Øh, og, øh, og nu er der også stødt en til. Øh, så, så, så jeg er da altid. Men han er været godt mod, skulle I så sige, ikke? Kjell Tholtrup, du er her. Jeg har snakket med ham, og han har vel godt hoved. Ja, han er ja, selvfølgelig, og gudske lov der ved godt mod. Men, men stadig alligevel, man bliver lidt bekymret. Mm -hmm. Så derfor er de sorte spejder i dag øh, kun øh, to mand høj, øh, og det er, jo, det er jo også noget, kan man sige, fordi du er her, Kjell, yeah. og, øh, og du har plader med. Og jeg har røre. taget ekstra plader med i dag. Ja, og det har jeg også, og det betyder, at folk, der åh, det kan blive langt fredag, men det skal nok gå. Men der er jo ligesom ikke rigtig andet til at sætte noget oasis på øh, hver 15.00, for ligesom at, at bløde det hele op. Men hvad var det, vi startede med? Det var Robin, lyde? og det glemte glemt det nummer med Robin, synes vi jo begge to. Mm, mm, mm, jeg ved, du skal talte med dine datter spiller det mig, der meget. Og det er et dem, hun er lavet, som en fly, der, som hedder Christian Falk. Og, og, og, og, og, og, og hvor er han fra? Ja, jeg tror også, han er fra Sverige. Mm, glimrende. Ja. Uh, og og uh, vi skal høre mere af det senere. Ikke mere Robin, men. Jo, jeg også, har mere Robin med også. Men af... du har også et nog med, som, som jeg ikke helt forstår, hvad handler om, men vi som jeg er meget interessed. Vi i. skal høre noget, når der handler om, at alle dem, som ikke danser, de voldtægtsmænd. Alle dem, som ikke danser er voldtægtsmænd. Ja. Det er. Øh det kan ikke gå, ikke galt. Vi har et program i dag, øh, og, og det er øh, ikke noget på der ligner noget program. Der er øh, en programoversigt, jeg sidder og kigger på. Øh, der, er, der er Prins Henrik, der er ting fra avisen, øh, og, og alt skal nok gå godt, men, men vi er bare lidt. Ja, jeg er lidt tomologisk. Det eneste gode er, øh, at øh, min storebror Peter Lægen, øh, de storsparts huslæg, øh, er til synladende øh, i en anden ende af telefonen på et tidspunkt, og så kan jeg spørge ham om noget og det er altid en sikker vinder. Øh, på forhånd. Tilgive os. Det er freder. Undskyld. Fordi det her, det bliver ikke... Jo, det gør, Det bliver fint. Det bliver bare Det bliver godt ramt. Det bliver bare ikke... Det bliver bare ikke... Vi skulle have fred, så skulle det være lige hver gang i den, ikke? Og, og jeg, jeg ved ikke... Har, har du det godt? Jeg ja, har det er fint. Godt. Nu tager vi et stykke musik. Øh, et musik, der på mange måder udtrykker både Kels og min øh, holdning til Anders' fravær. Ved jeg. jeg ved ikke, om du ved, at du ved det, men det ved du lige om lidt. Det er tysk. Og det er meget, meget, meget, meget trist. Velkommen til De Sorte Spejder. Det er Rammstein, Anders Beinholt. Og vi håber, han hører med. Jamen, det, det kan jeg være ret sikker på, at han gør. Og forhåbentlig er han ikke ensom i, i denne lytningssituation... Det kan han så nå at blive i løbet af de næste to timer, vil jeg sige. Det kan han gøre, men, men jeg tror nok lige, når der bliver fyret op under øh, kædlerne. Det er jo sådan, at i morges øh, i det fantastiske radioprogram der hedder Godmorgen P3, som er det program, hvorfra vi har taget de fleste af de øh, idéer, vi har, øh, uden at kreditere det, undskylder vi. Øh, der havde man i morges en, øh, en ting, som vi egentlig havde tænkt os at, øh, at sige, at vi selv havde fundet på, men øh, det tør vi ikke alligevel, vel? Nej. Så vi, så vi siger simpelthen, at det er noget, de har fundet på. Men det var øh, kanonkongen, som jo øh, til synlæderne har fået en besked på sin telefonsvar fra en øh, fan af Paul Larein. Og det er jo hele en udløber af, af skandalen omkring Paul Larein og hendes øh, husbund, Mads Holger. Som jo øh, måske, måske ikke øh, blev meget galt over, at en af de andre fra noget øh, danskeprogram øh, havde generet. Og så derfor tro. Pildslås. Jeg... Ja, men kan du have mere indsigt på den? Jeg, kan, jeg, jeg, jeg er ude af, af, af det trit. Uh, men det er i hvert fald, og, og Mads Holger var jo i god aften, uh, eller sluddet i god Danmark, for at få for, for, for det, det bragt på et rene. Et klip, som vi endnu ikke har fået spillet, men som stadig uh, har en utrolig uh, signifikans. Jeg ved ikke, om findes det klip egentlig i, i vores enorme arkiv? Det gør det. Der bliver nikket ud fra... Jeg skal lige sige, at vi er jo ikke alene, Kælder mig. Vi, vi har jo vores lille, lille fyr, uh, David... Kant. Så er der Peter Lovs, og så er der Kuslovs Filosofen og vores redaktionschef, Gry, Frid Nielsen, som jo i dag øhm, om jeg så sige, er virkelig rodet sig ud, fordi at, at, at vi, vi skal jo have senere noget, som, som du har skabt øh, fra grunden af. Og det er jo ikke, at man tit så skaber man jo på basis, noget, men den her gang er det skabt helt. Det er, meget, ja, det er et, et radioexperiment af, af titans. Men jeg tror nok, at jeg ved mange gry familie hører med i dag, fordi er det er det noget, som Gry har arbejdet længe på og er spændt på, hvordan det spænder af. Det er noget, der ligger lidt frem i tiden, øh, men først så skal vi altså høre øh, om, hvad der skete øh, med øh, Kanonkongens telefonsvar i morges, øh, hvor der er nogen fra en fan af Paula Larein. Jeg forstår ikke, hvorfor nogen kan finde på at gøre med Paula Larein. Øh, efter alt det, hun har været igennem, hun er blevet skilt fra, hvor den Hun er blevet stemt ud af vild med danser. Hendes nabo siger, at hun er usympatisk, og hendes mand er næsten 12 år yngre end hende selv. Det er ikke lige den hun går gennem lige nu. Hun er også endelig retssag, fordi hendes mand har troet hendes danske partner med tæsk. Hvad smadrer hendes knæskalder? kan ikke I lave grigen med Paula Lerang. Hvis I vil lave grigen med Paula Rang, så kom til mig i stedet for. For hun har det ikke godt lige nu. Lad Paula Rang være i fred. Jeg mener det. Lad Paula Rang være i fred. Hun er professionel, Men I bare laver krin med mennesker, der ikke har det godt. Er det professionelt? Hun er et menneske! <tryk> Paula Laurent være i fred. Det var hvad? Var det, kæld? Ja, det var det nemlig. Det var det gamle Sabrina-nummer, Boys, som du sikkert kender. Ja. Innovation med Midnight Mike fra en helt fantastisk karaoke-plade, han har lavet. Det er jo overraskende melodiøst. Det er det nemlig, og det er et bedre nummer, end man sådan lige skulle tro. Er der lige så god video til? Jeg tror ikke, der er lavet nogen video til den her, men jeg kan huske Sabrina-videoen, og den bliver svær at overgå. Den er stadig set på YouTube. Ja, men det, jeg kan ikke bebrejde de folk, der ser den igen og igen. Vi skal, øh, vi skal til en, øh, en sag, som, øh, som er øh, på nogle. Vi skal til et program ikke, men før det, så er der, er, er der nogen, jeg er nødt til at ringe til, inden øh, at de begynder at lukke. Og det er... Øh, Kjeld, du ved Skotland? Ja, det har jeg. Det er et dejligt land. Det er skønt. Øh, og, men det er svært at forstå, hvad folk siger, og især efter Apel, jeg at prøve skulle hælde sige. Ja, men har du har du, du mødt nogle skotske nationalister? Det har jeg muligvis, men så har jeg ikke forstået, at det var det budskab, de prøvede at frembrænge. Det værste jeg på i Skotland var bare at få øh, en sted på en pop, hvor man fik øh, en bøf, som altså var sådan en, et stykke sammenhængende kød, ikke en hakkebøf. Okay. Og så ovenpå var der røde laks, og så havde man stegt det sammen. Det var, det, det var meget ubehageligt sammen. Mm -hmm. øh, som mm -hmm. ikke, fordi at, at trænden fra laksen, som ikke var helt moderne, var siddet ned i selve kødet. For, det havde blødgjort kødet, men det havde ikke gjort det Nej, udbredt spiske. det lyder ikke rart. Nej. Men Skotland øh, har jo et nationalistparti, som kom til øh, magten ved, ved det sidste valg her i maj. Og ifølge nyhedsavisen, og det er den lille sag, jeg vil berøre nu, øh, er det jo øh, således, at øh, Alex Sormone, som jo betyder laks, en lille kobling der, ved uh, sin tiltrædelse i maj i sin tid uh, lovede landet et nyt slogan. Uh, på den måde, at, uh, at, at alle lande har selvfølgelig et slogan, uh, fordi det er sådan ligesom en catchphrase. Uh, og, og, og Skotlands, kan man sige, gamle slogan var jo, Skotland det bedste lille land i verden. Eller på originalsk måde, the best little country in the world. Nu har de fundet, efter har brugt 1,3 millioner kroner og et halvt år projektet så har regeringen i denne uge vedtaget det nye, eller offentliggået det nye slogan, og det nye slogan er, velkommen til Skotland. Øh, Udenbart skuffende, men det fik mig bare til at tænke på, at Nej, det, det, velkommen til Skotland er det nye slogan. Det er det nye slogan, ja. Okay. Det er ikke jeg noget, tror, og jeg tror faktisk, at der er nogen, der har brugt det før, Ja, det er jo et spørgsmål. Altså, der står her i, i forbindelse med en reklamekampagne, der skal ledsage en ny slogan. Øh, så står der, velkommen til Skotlands slogan, følges op med billeder af en mand i regnvejr i Edinburgh. Et oversigtsbillede af Inverness, det er altså en sø, og nogle brusende bølger. Den sidste plakat ledsages af teksten, Aberdeen hjem for verdens største bølgeenergiværk. Så er der en kommunikationsekspert fra, øh, fra England, der i Times øh, er lidt kritisk og siger, at det er nogen, lige så kedeligt som statskampagner om spritkørsel eller fartgrænser. Hvem kommer for at se et vand ja. Det er alt sammen meget fint. Jeg tror, Scotland Skotland selv sig selv glanske glimrende, Og jeg synes, at i til Skotland er top-slogan, fordi det på mange måder rammer lige ned i, i det, som man har lyst til at sige. Og har man glemt, hvad var, så kommer man alligevel i tanke om det, når man står der og skal modtage folk fra udlandet. Og... og det gør folk øh, i stand til at sige, og, altså... Den kommer, ja, den... Dem, der byder velkommen, øh, har ligesom også en grund til at sige det nu. Det helt store springende spørgsmål er, hvad er Danmarks slogan? Det er jeg simpelthen ikke klar over. Jeg er ikke engang klar over... Så kunne vi jo regne. overtage det bedste lille land i verden. Lad os nu se. Jamen, det er ikke noget umuligt. Jeg vil bare øh, forsøge at ringe til øh, udenrigsministeriet, inden de lukker, for at høre, hvad vores slogan er. Øh, øh, øh, øh, øh, Autist-Anders her. Skal jeg vide, om autist Anders skal trykke den røde knap ind, eller skal jeg kaste nogle tandstik ud til stælle dem? Øh, skal, knappen, skal den lyse eller ej? Jeg kan bare ikke huske det. Undskyld, jeg lytte? Den skal ikke lyse, for jeg nu ved. Øh, jeg gør nu det, at jeg øh, ringer op for at høre... Og så skal der være en klartone. Den er der. Så ringer vi op. Udenrigsministeriet er jo ligesom vores knytnæve ud og til, Og der ringes. Okay. Så er det bare at se, om der er nogen hjemme. Du ved, om det er vores et øjeblik. Danmark, et øjeblik. Danmark, et øjeblik. Det er ikke tosset bud, i hvert fald. Det vil være meget passende på det områder, jo. Ja, imens vi venter den dejlige musik, kan jeg sige, at det er musik, vi får gratis. Det er vores allesammens musik. Eller uden som har købt rettigheden mm. til den. Fra. Kan du udvare at identificere musikken, kendt? Nej. Kan det være Ingebert Hummelink? Ja, eller Richard Kleidermann, måske. Mm. Jeg tror faktisk mest på det sidste. Stille, ikke? Men det er ja, også designet til men for det, er det stille anslag, der får mig til at tro, at det måske er Richard Kleidermann, som jo er kendt fra Balladbyr Adelene. Er det ikke Madelene? Jo, er det, jo nej, det er, er Madelene. Det er faktisk ikke nok. Skal det jo ikke blive mundhuggeri? Nej, men det er godt. Mens vi du... vender igen. Goddag, det er Udenrigsministeriet. Goddag, det er Anders Lund Madsen fra De Sorte Spejder ind i radioen. Ja. Hej, øh, kan du stille mig om til nogen, som ved noget om, hvad Danmarks slogan er? Danmarks slogan? Ja, om vi har et. Lige, ja. derop det. Jamen jeg ved det godt, og det freder alt muligt. Om vi har et slogan? Jamen har vi det? Det ved jeg ikke. Det er det, fordi, undskyld. Jeg det har fordi, aldrig stillet et spørgsmål før. Nej, og, det, og jeg har heller aldrig nogensinde stillet det til nogen. Nej. Det er kun fordi Skotland har fået ny slogan, og så sidder jeg her midt i et radioprogram og kommer i tanke om, at Danmark måske ikke har et slogan, eller hvad vi har. Jeg synes bare ikke, det, det er i hvert fald ikke særlig kendt, og så tænker jeg, at I i måtte vide det. Jeg stiller lige over til vores presse, og det er endelig tak. Og god weekend. Godt, du får igen. Et øjeblik. Et det er muligt, at vi... kommunikation, Ulla Hej, Ulla, det er Anders Lund Madsen fra De Sorte Spejder inde på P3. Ja. Jeg ringer fra et radioprogram, og for at høre, om Danmark måske har et slogan, om du ved det. Fordi jeg spørger, øh, årsiden til jeg spørger, er Skotland lige har fået en ny slogan? Og det er, velkommen til Skotland. Okay, jeg kan lige prøve at høre, mig bekendt er der ikke. Lige et øjeblik, ikke? Tak, hvor var det du ringe fra? Fra P3, de short spider. Okay, øjeblik. Tak. Jeg tror, jeg har fat i noget her. Hun ser også et øjeblik, ikke? nemlig. Ja. To gange. Ja, det begynder, det begynder at ligne tanke, som mm -hmm. man siger. Man kan sige meget om men det er utrolig venlige mennesker. Det er det. Og det er jo også vores ansigt ud til. Og professionelle. Og også det. Det kan man høre. Og nu er det så det, der er i gang. Lige et øjeblik. Jeg ved, at Sverige engang havde et slogan, der hed... Har hop!" I Skotland kan jeg sige, der er jo... I en vis forstand skal vi jo træde vandet her, Kjeld. Ja, det er jo vant til bare at kunne læne mig tilbage, Jamen så klar Anders og dig, Anders Show, ikke? Du har heller ikke noget, du har ingen pligt til, til andet, uh -huh. end jeg, jeg siger... Og jeg er bare ikke så sjov, som I er. Nej, men jo, du er. Men ja, men på andre områder ikke i radioen. Det... Nej, det, er også, det skal heller ikke handle om, at nu okay. pludselig når. Øh, Hvis bare... det er til fest, og der skal laves en practical joke med en eller anden, og helst noget, der går ondt, så... Ja. Så... så stiller jeg op i, i køen forrest med gode idéer. Er det os, der taler for det her? Nej, nu har jeg spurgt okay. rundt om. også bekendt har vi ikke det. Vi har ikke noget, slogan. Nej. Har du hørt om Tornet? Nej, jeg har nemlig ikke hørt noget, men jeg troede bare, det var noget, alle lande havde, når nu Skotland ligefrem ja, får et nyt. er ikke også bekendt, nej. Nå. Ja, det ved jeg så jo i men... Nej, det ved jeg ikke. Vil det ikke være jer, der vidste Nå, det, hvis nogen vidste det? Jeg tror jeg da også. Jeg har spurgt flere her. Der er ikke nogen, der ringer for. Har Udenrigsministeriet slogan? Udenrigsministeriet? Nej, vi har ikke noget slogan heller. H heller ikke noget valgsprog? Altså, vi har jo nogle, øh, nogle hvad hedder sådan nogle, værdier. Åh, oh, hvad er jeres værdier? Uh, det er musikalitet. Ja. Åbenhed. Åbenhed. Uh -huh. Professionalisme handekraft og arbejdsglæde. Det er meget god, det, det lyder da godt, ikke? Det er ligesom det hele er dækket, kan man sige. Ja, sådan er det. Æ, øh, men, men, men ikke noget en slogan. Vi, øh, det siger jeg mange tak for. Det okay. er at jeg prøver at jo Ha' en rigtig god video ja det er godt, ja. Godt, Vel? Hej, Ulla. Tror du, de har øh, i Udenrigsministeriet en sidde der en papir hængende på væggen, hvor du står, man behøver ikke være skør for at arbejde her, men det hjælper. Ja, og så er det hende der, øh, der er altid samler ind til kaffekassen, som har hængt den op. Ja. Og som er altid klager, at der er nogen, der tager kaffekassen, Og det er der. Fordi det kunne jo godt være, et, det kunne jo eventuelt være. Et, du behøver ikke være skør for at arbejde, men det hjælper. Nej, kan Hed, vi står i en situation, hvor Danmark ikke har noget slå Så er det på tid, der bliver udskrevet en konkurrenceandning. Det er ikke, ja, ikke også, der gør. Og det kan Nej, nej, men det er sikkert på at der. Er, initiativer i mennesker i, i det land som kunne Ja, og nu vil jeg øh, spille et stykke musik, og så er jeg sikker på at vores lytter, som jo er, og det er ikke for fedt for nogen, men det er vitalt nogle af de mest intelligente øh, der findes i Danmark. Jeg er sikker på at der er noget uforfærder, at der er mange som har, som har kommet med forslag, og jeg skal ikke, nu skal vi ikke lave straks formiddagsradio her, og det skal den heller ikke. og der er ikke noget gem straks. Men jeg vil bare sige, at jeg vil læse de forslag som jeg ved der er kommet, mens vi spiller et stykke musik, og det vi skal høre, det har jeg fuldstændig glemt, men jeg er helt, helt sikker på det, det er godt. Det er ikke noget dit, for du har lige du har din tur før. Det er noget mit selvfølgelig ja. Så kan da. Så kan da være sådan Jeg tror det er nummer 18 Det er ramt i natten Det kan ikke gå galt Halløj, så var jeg da lige ude af stule et øjeblik Så vender ryggen til Så stopper sådan en nummer får for pokker det var, ja. øh, det, var, det, var, det var Anna Linde, nej, det var den nemlig ikke, men det var... Når vi sad faktisk at diskuterede, at det må være skide træls for Anna Linde, som ja, det er bittert. netop er kommet med et anmelderrost album, ja. og så kommer der sådan en, en, en, en fløs, hedder det jo ikke, hvad hedder den, det er en pige? Øh, en tøs. Tøs. tøs. Tøjde, tøs. Jeg, med en ung tøs. Ja. Og der nummer, der lyder, som en Linde gjorde for 20 år siden, og overhaler hende totalt om Ja, det er bittert. Det må fandme være, Arvind. Ja, der kan vi <laughs> høre, øh, er det hende, eller er det den anden? Det er imponerende, hvordan man rammer det så godt. Ja. Vi skal have en program, og mine damer og herrer. I dagens program, Den Sorte Spejder med Kjell. Nu med By Bymidten i år bliver til Per Palsens plads. Vi skal forbi 2900 Happiness i dag som radioteater. Balladen om Mads Holger og Paula Larein, der har yder. Og så er prins Henrik Svinbidden returneret, der var til synlædende. Et problem med propperne, der ikke ville forlade flaskehalsen. Vi har en kommentar fra prinsen. Det er selvfølgelig satire. Alt, når vi i de sorte spejder behandler kongehuset, og det har meget sjældent. Og med de tykkeste fløjtshandsker, der findes i kongeriget, så er det det, der hedder satire kategori A1. Så er der lige kommet telegram. Der er kommet telegram ind. Hvad det der telegrafen? Kan er du da huske det, Kjell? Ja, det er skønt. Ja, det findes jo ikke med. Og dramatisk. Og ja, og så kunne man sige stop. Øh, tredje indbrud i betankklubben, øh, det er kriminalitet på Bornholm i øvrigt, øh, og det er noget, som vi er nødt til at ringe til Bornholm i dag. Jeg ved godt, det er en, en sag, der har ligget par dage, men tro mig, på Bornholm kan de godt ligge rimelig længe, fordi nu har de somme lukket øh, politistationen i Næksø øh, på grund af afsparacering, og det betyder, at der er, er fuldstændig sol mærk og mor, hele øh, østbornholm henligger i lovløshed. Så står der Peter Madsen, det er min bror, han ligger jo i resterordret et eller andet, sted, fordi man har jo man har, ja, og det er ikke for jammer, men man har en familie, og man gør jo ved Gud, hvad man kan for at holde sammen på den, og så sidder, øh, har man en eneste bror, og han er læge, og han ved, at øh, indimellem så kan man måske have behov for at ringe til ham, fordi at ens øh, kollega er blevet syg eller noget. Øh, og så kan han sige noget om Håndhygjærden, for det er altid godt. Det øh, har man så ikke helt lige forstået fra min storebrors side, så han er åbenbart ikke tager telefonen, kan jeg forstå. Det gør det jo noget svært. Det ender med at ringe til Peter, Geis, Peter Kortop Geisling, og så ved vi ikke, hvordan det ender. Så skal vi hjælpe uh, Lars von Trier, og det er blandt andet dig, uh, fordi uh -huh. der er en sang, uh, som han ikke kan finde ud af, uh, hvad er for en. Det er en sang. Ja. Og så har jeg uh, fået manuskriptet, som jeg nævnte uh, for et par dage siden, hvor vi en elektriker herude, uh, hvis far har skrevet en julehistorie, uh, som jo altså principielt først starter i morgen, men der sender vi jo ikke. Så vi tager et kapitel i dag. Så er der Hall of Scouts, så er der Tilles Bingo, og så er der Kasper, som jo endelig, endelig, endelig er ok. Og ringe til, fordi det er fredag, og det betyder, at vi kan høre, hvad skal han lave weekend. Yeah. Men først... Først så, så er, skal... ja, er det er nok ikke det svenske nummer, som Lars von Trier Men, hvad er det, Men det så? er lidt svensk. det er Britney og Robin sammen. Jeg sagde jo, at du kommer mere Robin. Og hvordan har du fået dem sammen? Ja, det, gør, det gør de helt af sig selv. Det ligger på Britney's nye album, og det er et rigtig, rigtig surt nummer. Nu gider hun ikke mere ikke mere piss. Nummer hedder You Want A Piece Of Me kommer her. Oh yeah. That was Britney or oh, Robin. Yeah. Øh, er de sammen fysisk, når det her foregår? Jeg forestiller mig, at de er det, og det gør det til et bedre nummer. Ja, fordi det lyder jo som om, at de er de, uh, sammen om det her, men, ja. men, men, men foregår det ikke også nogle gange, at man bare indspiller, og så sender det over jo, til anden? men noget det kontinent? jeg vælger i det her tilfælde, ikke at tro, at det foregår. Sådan jeg vælger, at de har stået lidt påklædt i det samme studie, brugt samme mikrofon. Og, og hisset hinanden. Skubbet lidt til hinanden. Det virker, mediernes magt er forunderligt. Det med hensyn til sloganet ligger lidt i restorter, fordi at mange meget venlige lyttere, og også intelligente, har mange gode forslag, men, men der er ikke rigtig nogen i konsensus, altså enighed omkring, hvor vi i Danmark egentlig har et slogan. Det er jo slogan. Johnny Margrethe har selvfølgelig et valgsprog, men det er jo ikke et landets slogan. Og så har Danmark, som en af de få lande i Europa, ikke noget motto. Overrask mig. Men motto er heller ikke det samme som slogan, fordi slogan er en af et motto. Fordi jeg kan sige Skotlands motto, for jeg, jeg kunne se, at du lige sad og tænkte, hvad er egentlig Skotlands motto? Det har det motto, Nemo ne impune la cacit. Og det betyder jo frit oversat. Ja, det kan jeg nemlig. Ingen provokerer mig ustraffet. Og det er det også, <laughs> noget, der er godt at sige, <laughs> at, hvis man står, uh, Crazy Daisy her jo fredag. Den så så der står en, og jeg bliver ved med at hælde øl ned i håret på en, så siger man, Nemo ne, Nemo me impune la cacit, compadre, Så tror jeg nok der bliver skruet ned for charmen. Men øh, med hensyn til et motto af Danmark, så ligger den i der. Vi er ikke opgivet sagen. Jeg skal nok ringe til nogen, men øh, min storebror har kommet ud fra der, hvor han var, og nu kan jeg ringe til ham. Så nu skal jeg øh, igen betjene kameret, eller slut telefonen. Så skal vi have en klar tone. Den er her. Ringer jeg op. Ah, fuck. Undskyld. Det var mig. Jeg må ikke bane her. Nej, har det startet eller så fint? Ja, og nu... Men det er fordi. Det er meget svært at tale og ringe op samtidig. Øh, og så huske, hvad nogen er, skal høre. Om der bliver svaret. Spændende. Det er Peter, Mads. Peter, det er din lillebror. Goddag. Hej, du er i radioen. Hvor er det pænt er der? Ja, også er. Ja. ja, nej, det er også, der takker. Øh, fordi at. Øh, jeg øh, er Syg. Ja, og det ved jeg godt. Nok, du ved det. Men øh, hvad at, øh, forstyrrer jeg midt i noget? Ja, men jeg er klar til at blive forstyrret. Okay, hvad holder du foredrag om nu? Hvor er du henne? Nej, men det er, fordi jeg sidder og kigger på nogle fjernsynsoptagelser fra Tyskland. Og diskuterer noget med nogle tekster. Kan du løfte lidt af sløret om, hvad der er på skærmen lige nu? Ja, der er nogle optagelser fra Tyskland. Ja. Med nogle tyske tog. Tyske tåge? Tyske tog, der kører over Bro. Deutsche Zug. Og kan du løfte lidt af sløret for, hvorfor at du netop sidder og ser på tyske tog, der kører over Jamen det er fordi, jeg sammen med Morten Kryghold, der er med at lave nogle fjernsynsprogrammer, og et af dem handler om. Nazismen. Om hvad for noget? Nazismen? Om nazismen. Oh. Og, nazisme. og det slutter et betagende sted, midt i Berlin. Og det er der, vi er på vej hen. Men, og og tog, det er, øh, henfører det så til, at, at nazisterne fik togen til at køre til tid? Nej, det er sådan noget, det er sådan noget med, at der skal... De gjorde det også. Det, gør det også. Men er der en med medicinsk for forklaring på nazisme? Nej. Nej. Det er, det er ikke en almindelig defekt, det er bare et, et sammenkog af forskellige uheldige sociologiske. Det, det er et af forskellige uheldige omstændigheder, men der er én grundtag, der ja. går igen, og det må jeg sige, det er dumhed. Dumhed er jo meget... men men de fik jo alligevel helt øh, kontinentlig krig. Ja. og de fik kontinentlig krig, men, men det der, jeg har lige læst en tyk bog med sådan en psykologisk, eller psykiatrisk analyse, de der ja. topforbryder, ja. det der kendetegner dem ja. langt i festival. de er jo dumme. Han lå, øh, og, og, og, og himler, ja. altså, han, han havde hans motto, mm. da han startede, det var alle der kommer, alle, der kommer fra, fra landet, er helte. Alle, der kommer fra byen, er kujoner. Jamen, det er jeg blivet ikke har. det er var ja, okay, men... <laughs> uh, ja, men Adolf Eichmann, han var jo, også, han var jo ikke særlig smart, at de, da han var blevet fanget af Mossad derovre i Paraguay. Og så de sagde de, helt ærligt, er du Adolf Eichmann selv? Mm. Ja. Han <laughs> har jo brugt 10 år på at være på flugt. Og så men det, lige... men han var god, god til sådan noget. Det, det er mere faktuelt, når det sår så mange togår. Men det er rigtigt igen. Ja. Det overordnede billede, så svigter den, ikke? Nej, Og han, han kunne slet ikke se, at han gjorde noget galt, for han har bare gjort, hvad der blev Det er det. Prøv nu hør. Jamen, jeg gjorde bare, hvad der og så stopper den der. Ja. Og det er sådan, jeg mener, prøv en gang at sætte den ned og læse, hvad de rent faktisk mente. Og det er bare sådan... Altså det er, hvis man sad ud til et eller andet sted og sagde, ja. hold kæft, jeg skal hjem. Det er helt, det, det er så dumt. Men det er medicinsk det er nok svært at også forklare, hvordan det kunne betale en hel nation så længe, ikke? Hm? Det, er, det, det, er, det er meget, meget, meget mystisk. Det, det er virkelig meget mystisk. Peter, jeg, kan jeg... Ja, det, ja. Er, det er imidlertid noget andet, fordi at, at, at uh, i morgen er det jo AIDS-dag. På den måde det... at det er jo AIDS-dag hver dag, hvis man har det, øh, ja. eller bor i Afrika. Men øh, for, for os andre, så er det AIDS-dag i morgen. Det vil sige, at der er ekstra fokus på AIDS. Det er og der er, det jo lidt, der er det jo lidt, kan jeg forstå, relativt overraskende lille viden i, i den danske meget opvist befolkning omkring med AIDS. Det, og, og hvor farligt det er. Det er følge nyhedsavisen, nej undskyld det er urban, så er, er, er hver anden dansker nervøs for berøring og social kontakt med HIV-smiddel. Okay. Og det er jo ikke mange, kan man sige. Nej. Jeg eller det er jo mange, øh, der er nervøse. Det er jo ikke mange, der er trygge ved og, og der synes jeg måske bare, om, om du som læge lige kunne genopfriske, øh, hvordan det er, at man øh, bliver smittet med HIV. Det gør man ved at blande blod, mm. eller det der smukthed og kropsvæsker, mm. øh, ind i åbne sov. Det er en ekstremt lidt smitsom sygdom. Der er så mange, og det er heldigvis, det er sådan, der er så mange kolleger til mig, der har stukket sig med en nål, hvor der var AIDS-blod på, stukket ind der blod, hvor de heldigvis har undgået at blive smittet. Det er virkelig, virkelig svært at blive smittet. Hvordan kan det så være, at der er så mange, der bliver det? Fordi, at de gør rigtig meget for at blive det. Altså, hmm. nu skal jeg jo ikke gå i detaljer, nej, nej, nej, men, nej, de... men sådan et, et, et, et seksuelt samfund, især, og det er jo ikke noget, altså det er jo fuldstændig teknisk, ja. uh, især mellem to mænd, det er meget bløde slimhinder, der er tale om, ja. man har meget nemt øh, hul, og så er det, at man kan ligge længere tid og ligesom arbejde blod- og kropsvæsker ind, hos hinanden, og der er der altså en mulighed for at blive smidt, mm. Men der skal rigtig meget til. Og det, jeg synes, mm. når der nu er, hvis det virkelig er rigtigt at være anden dansker, stadig jeg bare forrørende øh, yeah. social kontakt. Nervøse ordene, ja. Ja, nervøs, Så synes jeg, at... Øh, fordi det var jo det var noget, det Diana gjorde, som vi jo mistede for 10 år siden. så hvor, hvor hun jo faktisk gjorde... fik noget godt ud af at være dronning, eller prinsesse. Uha. Tidligere prinsesse. prinsesse. Det var, ja. at hun, hun, hun tog en AIDS-syg i hånden. Og der synes jeg, at... Øh, at vores kongelige, det er en opfordring i vores kongelige, skal bruge deres fantastiske magt. Ja. Og det skal de gøre ved at gå hen og, og kysse på panden og tage hånden. En hel masse etsyg, sådan så folk kan se, når hun tør, så tør jeg også. Fordi så kommer der snak om det, og så har man brugt sin sin royale rolle mm. virkelig positivt. Jeg kan sige det fuldstændigt øh, stensikkert. Øh, der er intet at frygte. Øh, hele Danmarks forholdning burde vide, at det det, kan man meget roligt gøre. Hvor mange har et i Danmark, ved du det? Nej. Men jeg læste, at det er 33 millioner på verdensplan. Og, hvorfor? Og det er helt med mange dog. Jamen det er vel, det er jo, det er vel den værste epidemi siden siden nogen som helst siden. Ikke? Nej, det er ikke siden nogen som helst. Den spanske syge var værre. Jo, men jeg tænker, ær... det var værre, fordi den gik så hurtigt, men var, der var ikke flere, som fik noget, influenza i 1918, end der var, end der, end der var for. Men det er men vi ved det ikke Simpede. Det var formentlig sådan lidt over 50 år. Det er lige Altså det der er, er, er, er, er det forfærdigt, det er jo altså, at. at at den der sygdom, den var ved at ødelægge hele landet øh, nede i Afrika. Men det der også er, kan man sige, det, det man også kan sige, det er en, det er en underlig sygdom, fordi, altså det er det andre situationer, nu går det fuldstændig galt i andre verdensdeler, så går det ikke helt så galt, som man havde regnet med, eller frygtet. Mm -hmm. øh, men, men, men, men, men der er nogle steder, hvor den har hvor den slået fuldstændig. Hvorfor er det gået også. helt galt i Afrika? Jamen det er det er dels fordi, at, at det er jo et meget socialt folkefærd, og så er det fordi, de er fattige. Øh, og de har nogle, altså deres, deres kroppe er ikke i, i, i, i så god stand som vores, og derfor de mere sårbare over for infektioner. Altså så fordi katolikkerne er imod kondomer, ikke? Fuldstændig fordi at, øh, at, at, at, at, fjolle, altså at katolikerne har en fuldstændig fjollet og skadelig indstilling, at man ikke skal lære folk at bruge kondomer. Det er simpelthen, det, det er. Det kan jeg, jeg fra min betragtning at det er dybt, dybt amoralsk. Og forholder folk. Det er selvfølgelig mulighed for at beskytte sig selv. Men Peter, har du rørt noget af? Jeg har, mange. har du rørt med mange. Har du har du, har du, har du, rørt? Altså, har du holdt dem i hånden? Jeg har holdt dem i hånden, og jeg har strøjet dem over panden, og jeg har også fået deres sved på mig. Ja. Og, og, og, og, og, og, og der er ikke sket noget? Fuldstændig. Jeg er helt... Der er ikke sket noget som helst. Og jeg synes, der var nogle konger og nogle prinsesser, der skulle gøre det. Fordi ja. så ville der blive snakket om det, og så ville, så ville der komme flere over til den oplyste halvdel. Og det er en god idé, og øh, den vil jeg meget gerne give videre. Og så vil jeg også godt sige, øh, selvom øh, at man øh, ikke bliver smittet med AIDS af at røre øh, eller kysse, eller øh, på anden måde have noget som helst at gøre med, med folk, der er HIV-positive, så er det ikke nogen tøjelse der at vaske hænder som sådan. Nej, men det er ikke på grund af, det er på grund af ikke. HIV eller noget, det er på grund af alle ja. de andre bakterier. Det er på grund af alle de andre bakterier. Og der vil jeg sige, at bare fordi at man er syg og har alle mulige sygdomme, så er ingen grund til at ophøre med håndvask eller noget. Fordi det er stadig det, det, en svøbe, som jeg ikke vil dykke for langt ned i, men, men bare lige konstatere, at den er der. Håndvask morgen, middag og aften. Det kan. Det, det, det, det er godt. Godt. Ja. Tak fordi Men jeg... god bedring til Anders, og god weekend til dig, hvis vi ikke snakkes ved inden. Det kan jeg rigtig mig, ja. godt radioprogram, og rigtig god weekend til helt andet befolkning. Og held og lykke med de tyske tog. Tak skal du have. Hej. Hej. Karin Strøm med betydelsen af rum. Et nummer, der næppe havde haft chance, hvis uh, Anders ikke havde været sengeliggende. Mm, der er fordele ved at ens bedste ven Det er i den ene fordelærer. Jeg håber, at vi Anders fra Finland bliver nu rask i man sidder her og, og, og med hænderne i skæben. skæben ja, i jeg hænderne. føler virkelig, jeg er ude, hvor jeg ikke kan bunde. Og du er ude, hvor du giver mig pludselig. Er, er det er godt, at du har er, din han en brøjke, han er en meget, meget fornuftig mand, der på. Han er en mand. Og, og underholdende. Og, ja, og dog alligevel et meget alvorligt emne Ja, ja. Men det er jo meget, og det er næsten gået fuldstændig amok i, øh, hvor meget sjov man skal lave med AIDS. Øh, og, og, og, og det kan måske også lige være lidt varsomme gang. Nej, det synes jeg, det kan ikke nu. Åh, men, nej, det er sjovt, men det er jo ikke lade Det er det også bliver nogle gange så sjovt, at de der næser der, det var for meget. AIDS-næser? Ja. De der røde næser. kan jeg gå sidste år. Jamen, det troede jeg bare, det var sådan en generelt comic relief ting, jeg troede. Men det kan også være, det det. Men ja. en sang, som... som for ellers skulle vi... jeg da finde på kropstil, altså var ja. kropstil, der var mere passende. Og så på i rød. Jo, jo. men er det... Ja, måske. Men jeg skal bare sige, at vi har nyheder lige om lidt, fordi klokken er på vej mod øh, 15. Men op til det, så er det den meget svære genre at finde numre, der er meget, meget korte og samtidig relevante uden at være for relevante. Der tror jeg, det er lykkedes mig på alle måder at tilfredsstille Danmarks folk med et nummer, der på mange måder leder op til weekenden, og som også øh, har trådt tilbage i tiden til det, vi lige har snakket om, og fremad og på mange måder på hele måden øh, rummer øh, det som vi sidder med lige, lige nu. Ganske kort nummer 46 sekunder, men jeg synes på mange måder, at det sætter det hele på plads. Kommer her. Monty Python. Ah, e, ah, oh. Sådan. Undskyld. Monty Python med øh, nummeret sit my face. Der var et hyl. Jeg markerede. det. var sikkert, at man var trykket forkert knap. Og for øh, helt sikkert, så tager vi lige nummer en gang. sådan. Sidder mig base. Nu er klokken meget tæt på at 15 og vi skal have nyheder, men først så skal vi nej, øh... vi skal have det ikke noget. Um, um, um, um, um, um. Normalt så ville man jo til den her situation uh, træde vand sammen med sin uh, medvært uh, Men det kan jeg ikke Jeg kan træde vand med mig selv Og det bliver noget kæft ja, Jeg er ked af at jeg ikke kan være til større distance Ved du hvad, du er jo for at spille plader Ikke for at spille konkurreråd Og det Nej. skal du ikke lige pludselig uh, blive og udkommanderet hele, til, at, at, til at være så, nå, så skal du være Anders Breinhold Og det skal vi ikke Vi skal bare glæde os over At nu er klokken gået ind og videre 15 Så kommer der nyde det. Jeg vil gerne bede om et videokamera til 10.685 Ja det kan også bruges på en folkebåde, når det gynger, ikke? Jo. Oh. Bare du gynger med. Og så vil jeg gerne have en racercykel til 35-95. Det har du ikke på, Du har 28-15. Nå, Det 28, Du kan, kan få et hjul og et styr, selvfølgelig. <laughs> 2.815 kan du købe ind for. Hmm. men der er mange andre dejlige ting. Ja. Jeg vil gerne have en, en porcelanserie til 1075. 1072 Har vi bare for den her. Eller 1743. Og så en øh, badeserie til 1660, 1660 kroner. Så er der 83 kroner tilbage som mænd. Runde to eller hjem til Haderslev? Runde to. Runde to. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Nasse. Velkommen tilbage til De Sorte Spejdere, eller Den Sorte spejder. Det er jo kun mig, fordi Anders, det lille pus, er syg. Men det er ikke kun mig, fordi Kjeld er mm -hmm. øh, kapelkjeld, og du har spillet som starten over på anden time. Hvad var det? Det var Gangway. Ja, det er jo gammelt. Ja, for deres første album, The Twist, et nummer, og så vil vi nemlig også lige snege vores første juleplade ind på den måde, sådan hedder A violence, Easter and Christmas. Men det er teknisk set øh, et julenummer, men øh, vi, er ikke, øh, vi er ikke ude i sneen endnu. Så I like. det er gangbar mødt. Øh, et dejligt nummer. Ja. Øh, hvad er det forsanger han hedder? Han ble, vi bliver om, at han hedder Henrik Balling. Henrik Balling, ja. Fantastisk mand. Ja. Øh, nu er, øh, hvis man er indhæver af en webcam-modtager, øh, så vil man kunne se, at der, der nok er blevet befolket. Hvad var det, man sidder og tænker? Så... Og så var der fem. Så knopper jeg linsen lidt, fordi hvad skete der lige? Ja, der er mange i studiet, og jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Carsten, filosof, du er kommet ind. Ja. Velkommen til. Tak. Du skal ikke se bange ud, det er, ja, meget. Jeg præsenterer mig. Jeg ved godt, det er stort, det er, vi skal i gang med nu. Kjeld er mm. her. Øh, så er David her. Ja, hej. Du er også lidt nervøs nu. Mm. Men han ser godt ud. ser godt ud, men, øh, men, men, men du virker også Kniv. lidt skarp. Altså og beklemt. Streetwear. Og... Ja, men se på David og se fremtiden for Danmark, så, så, så har jeg ikke sagt meget. Og så endelig øh, for bordenden. Godt, Nielsen. Hej. hej. Som også er ret lækker. Ja. Mm -hmm. Men øh, det er noget, vi holder lidt for os selv. Men godt, du er her jo øh, øh, ikke som øh, et disteret sexobjekt i dag, men Nej. som øh, menneske. Som, øh, ja, og som, det er øh, og som noget helt nyt. Øh, det er noget helt nyt, jeg føler. Du, at du udforsker jeg får igen. en helt ny øh, side af dig selv i dag. Netop. En side, som vi nok ikke havde få mulighed for at udforske om nu. <laughs> nu må jeg havde været her, ikke? Øhm, du, jamen, jeg, har, jeg har nogle øh, manuskripter. Fordi nu skal vi... skal jeg måske lige sige, at det vi gør, det er altså en oh. eksklusiv version af 900 Happiness. Ikke? Det er det. Det er jo ikke bare uh, en eller anden lydbid fra nej, nettet. Nej, nej, nej. det er nu vores fortolkning. Fortæl den hvordan, hvordan. Hvordan det fik det du ideen? Um, det er en idé, vi faktisk har haft <laughs> i længere tid, længere tid men ja. okay. um, det er først lige nu, at okay, vi har at, fået at den. komme frem. Ja, netop. Ideen er jo som god vin. Åh, oh. oh, <laughs> Ja, men det er da også rigtigt Det er det nemlig øh, Men jeg kan ikke høre noget Gennem mine høretelefoner Bliver ja, det et problem? Peter Lovs det er, Vores instruktør kan ikke høre igennem sin høretelefoner Det er noget af det værste Der kan ske Nu ser vores tekniker Peter Lovs Og den <laughs> eneste der ikke er i i studiet nu. Kommer nu hen. Øh, hvorfor kan du ikke høre noget af din De er vel ikke tilstøttede øh, De er sat i sted øh, Det prøv, prøv, prøv, tror jeg i hvert fald prøv, prøv, prøv. Medmindre jeg har fulgt Den forkerte ledning mm -hmm. Ned under bordet Men jeg kan starte med At øh, Anders Lund Madsen Jeg ja. vil gerne have Du spiller rollen som Mercedes Ja klar og oh, kæld. Mercedes. Mercedes er jo den, der, hende, der normalt spilles af? Schaumburg-Müller. Christiane hedder hun? Ja, Christiane F. Christiane F. F. F. F spiller normalt. Og nu er Gry, uh, Tak skal du have, Peter. Netop tak. Gry har lyd i ørene, og det er et, et, et, det er et must for en instruktør. Hvem er du mest inspireret af? Er de store? Er de store instruktører? Er det Chabrol? Er det, er det hvem? Chabrol? Claude Chabrol? Nej. Det, det vil jeg ikke sige, det ved jeg ikke. Ja. Altså, jeg er, jeg er stor fan af reality-tv, så der er vel lige på en grund ikke rigtig nogen instruktører. Åh, oh, <laughs> jeg, jeg kan, man kan bare godt lide, når det tager du, ja, en det det naturlige det. form. Men, det. Ken, det. Du Kevin. Kjell, du skal spille rollen som Kevin. Karsten sidder der hænger nu. Nej, nej. Der nu, du og siger, du og en Karsten har allerede. sit manuskript. Jeg har... Der tror jeg, at vi har snydt lidt. Hvad skal du være, Kjell Anders? Kassen. <laughs> Kjeld Jeg skal være mand. Du skal være mand. Okay. Ja. Og det er du allerede. Og Kjeld, hvad er du? Ja, Kevin. Og jeg har jo aldrig set det her program. Så jeg... Nej, men det... jeg har også et par lydbider, sådan, så I lige ja. kan høre, hvordan jeres... Åh, oh, øh, ej, hvor fivet. Vi meget lige at få præsenteret David. Hvem er David? Ja, David, han spiller i dag rollen som Freja. Freja, som er... Åh, oh, ja, men det er jo her... Mine... Det er jo øh, familien Skovgårds øh, yndige datter. Ja. Det er rigtigt. Der dater lidt med Naku øh, Simon. Ja. Simon ja. Og øh, hvad hedder det? Kevin og Mercedes er kærester. Heel Så det er nok også vigtigt for jer at vide. Men Kjeld, du har aldrig hørt 2900 Happiness før. Så, øhm, eller set. Eller ja, set. Det er spændende. Så jeg spiller... Jeg kan sige til, til dem, der sidder og, og tænker, skal vi optage det her? Ja, det tror jeg nok, vi skal. Der er to sider tæt skrevet man Men her er lidt øh, insight oh, nu, i, det, i Kevin's øh, kæmpe meget, meget meget hurtigt. Ja. Så det, det her, hvordan nu har jeg altid, jeg har altid trykket på de her knapper her overfor. Du, du gør det hvordan godt. Hvordan gør jeg det? Du gør det rigtig godt. Pus. Skal jeg trykke på knappen? Ja. Okay. Så lad være røve noget. Okay. Så tror jeg, jeg har lært det egentlig her. Okay, Anders. godt. år. Det er en top 6 Hvad siger I den, den tager vi lige det, skal igen. Skal du lige høre det tror jeg nok lige, man kan, hvis jeg nu lige husker rigtigt. Ej, det er jo altså... Oh. Jeg siger altså. det er jo ligesom at være... Pludselig er man, øh, pludselig er man øh, på et skib, og så er kaptajnen faldet over bord. Det er sådan, vi har det. Nu kommer det igen. Nå, det er en, en topsekset alder. Hvad siger I, drenge? Den 18 tider, år, du kæld, ikke? det er en topsekset alder. Ikke også? 18 år, det er en alder. Mm. Det er Kevin. Modtaget? Gør øhm. noget, hvis jeg giver ham en, en, en lille jysk snert. Skal Det er helt fint. Altså, jeg er altid åben for, at okay. skuespillerne bringer ja. noget nyt. Men det er virkelig, at ikke overspiller, ikke? Præcis. For radio radiospillet øhm... er en utrolig elegant sjov. Ja, altså det skal bare <laughs> være så naturligt som overhovedet muligt. <laughs> Carsten. Um, her er et lille klip fra, fra, fra Mercedes. Men, det er mig, ja. Ja, det er dig. Shh. Jeg aktiverer klippet. Hvis sparker min kæreste ud, sparker I skulle da også mig ud. For svært kan det være at forstå. Hvis jeg sparker med kæreste ud, jeg også mig. Hvor svært kan det være at forstå? Det er perfekt, det der. Og så Freja. Nå, ku' jeg troede, du spillede det to gange. Ja, ja men, det er, nej, men det er noget, der <laughs> hedder mæsterdagsning, Det æ, er lært Peter Gansler. Professionelt, vi har med at gøre her. <laughs> Manden, der havde for få nærbilleder i Freie. tredje sæson af Sådan så, det er, det er dig, David. Det er mm. dig, der skal ja, høre ja, efter ham. Ja. David, du er klar? En lille, en lille... I kraftede med for meget, ja! Kan vi få den? I kraftede med for meget, ja! Åh, ja. Oh, det er perfekt ja. Ja, ja. Hvad så med Karsten? Karsten, no, det, er, det, er, det er simpelthen det er den første gang, vi har mødt den her mand i 2900 Happiness, så nu glæder jeg mig bare til at se, hvad Karsten selv kan finde på. Men han er altså mand, der kommer ind og afleverer en besked? Mand, der kommer ind og afleverer noget Postbud. modtaget. Hvem læser så op den lille præ... præ, præ skal tingene? jeg læse det, også? ja? det tror jeg, skal være. Ja, så er det nu. Er du klar med lydklip? Det er jeg. Okay, mine damer og herrer, de sorte spejdere opfører... Verdenspremiere på stykket. 29 Happiness Live. Mercedes, Freja og Kevin sidder hjemme i Mercedes lejlighed. Freja mm. er der for at finde hendes junkie Kæreste Simon. Mercedes venter på invitationer til sin 18-års fødselsdag. Det udvikler sig højt dramatisk. Altså, jeg ved ikke, hvad han er, Freja. Tror ikke, jeg har en interesse i at vide det? Ja? Oh. Og han sagde skulle ikke ringe. Ej, pænet, nej, han skulle Men taget jeg, jeg vidste ikke du havde taget den. Skat. Skat. Det er jeg. Vil se, at ja, før jeg tager. tager den. Den. Tror Vi du, tager du det, ikke for jeg er interesseret i okay. det? Okay. okay. Det udvikler sig høj dramatisk. Altså jeg ved ikke hvad han er fra jeg. jeg tror ikke jeg har en interesse i det. Er. Ja. Nej jeg ved ikke hvad han er. Er. Ja. Det kan godt være du får med men plejer det at trylle folk frem? Nej! Prøv at høre, selvfølgelig kommer der en plade nu, Simon er jo et hit, ja? Ja, ring senere, hej! Altså sagde Simon ikke, kan han ikke ville spille mere. Folk skifter på mening, ikke? Eller får den skiftet? Prøv lige at høre fra at det er sindssygt hvor mange opringninger jeg får fra alle mulige weirdos, som bare lige pludselig synes Simon er hot shit, fordi han er optrådt som han gjorde. Altså, jeg har fået street cred på, eller han har fået street cred på det. Jeg synes bare, det er for sindssygt. Jamen, det er sindssygt fedt. Det skal jeg <laughs> have med det samme. Det skal jeg nok ordne. Ser du ham? Uh, nej. han slået op med dig? Ja, jeg tror, vi kan sælge en masse plader på ham. På han til i spjældet. Det er en god pres, ikke? Det er half-rock. Hvor okay, kæft er du kold? Jamen, okay. ulykker og tragedier. Det er skudder. Det er vi alle sammen vil læse om, ikke? Det er bare ærligt, at han ikke har skudt nogen. Hvad sidder det? Uh, er det mine initiationer. Det er, er dig, det? der går over. for at ikke se garsten nu. Okay, jeg er på vej overhovedet dig. Uh, er det mine initiationer. Ej, for fantastisk. Ej, det ser super flot ud. Kevin, har du noget? Har du penge? Ja. Hvor vej skal du bruge? Bare et. Jamen, jeg har ikke noget coke før slutningen af ugen. Jeg har noget ice allerede i morgen. Hvad er det? Det er amfetamin. Speed. Det er lidt ligesom coke, bare anderledes. Ja. Okay. And scene. Så. So siger vi tak. Nu skulle vi så have snakket om, at vi nu kunne havde noget. haft noget musik, ikke? Jo, det er det, skulle vi, jeg synes, det kan, vi starte igen. Jeg synes, Carsten, der er lidt mere følelse fra din side. Ja, det er det, det ja, altså, eneste jeg den, også kunne for. Den den den jeg ellers for. Så, det var, var, så synes jeg, det var godt, at det jeg synes, var en rund. Jeg synes, han nød som mig, da han kom ind. Ja, jo, men han tale, var henover, jeg troede lige pludselig, det var, var, var mig, der kom, kom ind igen, så <laughs> han ikke sagde ja. noget. Og det forvirret mig så altså, helt vanvittigt. Men jeg synes, jeg var god. Jeg synes også, jeg synes, I alle sammen var rigtig, rigtig gode. Der er bare det der med Karsten. Ja, men ved du hvad, vi klæber ham kan vi? Mm. <laughs> vi vender tilbage. Hvor må jeg ikke spørge den gang? Jo. Anders, hvad var det, vi hørte? Vi hørte Aarhus med Godspodtsedelsen, Anders and Jørgen. Åh, det er god. Ja, det er det. Hvis alt går galt, så skal vi høre på det nummer. Jeg vil ringe til Kasper nu. Ikke fordi alt er gået galt, men fordi det er fredag, og fordi, at nu kan han ikke blive ved med at, med at knive sig udenom. Det er ikke for, for andet, end at vi havde en lidt uheldig episode med Kasper tidligere på ugen, da vi ringede til ham for at og, og, få ham til at lægge telefonen i huskerhængslokalet. Og det og det gjorde han, øh, så han så blev han tage den, og så ringede vi til en fra skolen, og så gik hun ned, og så gik hele det op i hat og brænder, fordi pludselig... Hello? Kasper? Ja, Hej, det er Anders fra De Sorte spejder. Ja, det kan jeg høre. Hej, forstyrrer jeg? Nej, okay, hvorfor? Så... Uh, uh, uh, Anders er her ikke, han er syg. Nej, han er rimelig tit i dagens Jo, men du ved, sådan folk fra Amager og sådan noget, ikke? Men det er, men Kjell er her. Ja. Og, og, og, og så, i... jeg er jo fra Jylland, så jeg er jo lidt sundere. Nej, ja, ja. Hvordan går det, Kasper? Jeg går ud, Mærke. Hvor er du henne, skal jeg lige spørge Jeg står lige foran et hus. du hjemme i Tissted? Ja, hjemme i Tissted. Nå, og hvordan er det gået på skolen? Heger, nu jeg der, der var ikke noget øh, med hensyn til, øh, til episoden her tidligere på ugen? Hvorfor en episode? Altså der, hvor vi kom til at ringe op, og, øh, og det ligesom gik lidt Nå. op med og, briller, og, og du blev en, en tilskuer til det eget liv lige pludselig. Nej, det er Nå, der var ikke noget, du måtte høre for eller noget? Nej, nej. Okay. Og hvad hva skal, hva skal du så lave i, i resten af det her? Øh, øh... Jeg skal bare være mor og jeg og mor. Ja, og bare lige mor. Og, og, og hvad skal du lave? Jeg skal bare lige røgte med svine. Er det, er det fuld pakke, eller, eller, eller, eller, eller hvordan skal du ud til alle gårdene? Ja, ja. Hvad skal du så lave i aften? skal se en af film. Hvor? tror, det vil. Du skal ikke ud af noget? Nej. Hvordan, hvordan kan det nu være? Jeg flyer aldrig ud af weekenden, ja. Jamen, nu er det sker, der sket der. Ja ja, men i byen. Nej, okay. Mange nej. nej. Og, og så der er slet ikke nogen om så sige sociale planer for weekenden. Nej, jeg ved godt, hvor du vil have, men jeg kan godt være så derneden af. Nej, nej, men nej, vi skal ikke derneden. Det er nej, nej, nej, nej. Jeg det er jo kun lige for at høre fordi at at øh. Ja, Jeg vil bare lige for, for at aflive eventuel forhåbning om at, at der måske var var var noget på vej med hensyn til din gode ven Charlotte. Nå, ja, det finder vi sådan ud af, om der kommer noget. Okay. Altså sammen, jeg skal ned til, ja, ja, præcis, præcis. Da vi, da vi havde fat i dig her tidligere på ugen, så var der nogen, der, der sendte en, en tekstbesked over deres mobiltelefon. med Nå, ja, Med noget ja, med, der ja, hed ja. Annette. Ja, det, er, det måtte de jo komme. Og er, er det noget, og det er ikke fordi, jeg vil snakke? NEJ! Nå, okay godt. Hvem Nej, er det, Ja, det er igen, jeg godt klar at med. Ja, er hun sød eller hvad? Ja, hun er flink er i men, men det er ikke sådan på den måde? Nej, hun har også kæreste alt muligt. Nå for hyre. Men så, så det var bare det var noget spads. Ja, det var bare noget drengebrød, der skulle Nå, have altså. Nå, så der er ikke noget der på bedningen, som sige nej. nej. Og, og du skal ikke ud og køre med drenge? Mm, nej, det tror jeg. Hvad skal Jamen, jeg ved, jeg ved jo ingenting, hvad jeg skal Nå, lave det. Nej, det er også det, der gør livet så fantastisk, at man ikke lige ved, hvad der sker om et øjeblik. Men ja. har, du, har du en god fornemmelse omkring det her weekend? Ja, ja. Nå, men det er da lidt meget sgu at arbejde. Kasper. Jo, men altså nu har min chef jo lige fået den nummer to søn, og så skal han jo, altså læge kun jo på et sygehus, så skal så tage tages ham, så må han jo ja, lige passe den, den første derhjemme. Det er jo hans rødt weekend, som jeg er lidt lige træet til. Så skal du passe børnene? Nej, nej. Nå, okay. han, skal, han, og han skal passe, passe børnene, bare. og du skal passe svinene? Ja, ja. Okay, og man kan ikke lade nogle nogen svin bare lige passe sig selv en weekend? Ej, det er for godt da. Men kunne man i en snævre vending, hvis, det ville, altså hvis man virkelig, virkelig kunne komme til noget Rod Stewart over under broen, eller sådan noget, og så brændte det af? Hvad ville der så ske? Er der ikke sådan meget automatisk? Ej, ah, jamen altså, hvis du, du ved jo ikke, om noget går hjem, der er fredag kl. 5, mm. og så lige en halv time, og du går ind, så er hele fodranlaget, så springer en kæde. Og så, og så skal de gå to og en halv dag, noget, inden du kommer mandag mor, uden fod. Nej, det er ikke godt. Nej. Men de godt klare det, ikke? Mm, nu er kunne de finde på at spise en anden? Ja, det gør de. Kris, de er jo kanibaler. Jamen, det er det, jeg dyr? Jeg tænker bare, hvor lang er det ud mange dage, der går frem sådan, bliver aktuel. Jamen, vi fandt dig ikke om, at vi over i to. Revet over i to? Ja. Hvad Lystmord havde de gjort til gode med den, eller hvad havde de gjort? Jamen, de slås sig sådan og sviger. Det over i noget dybstrølse. er det farligste. Nej men øh, der kommer vi jo ind og siger til mig det af. Mm. Øh, så jeg har et jobb meget fået fat i hjem, der var der var dø, så er de ædten, og så er de råt med midt af. Men krise øhm, er jo nogle af de mest intelligente dyr, der findes i hele verden. Ja, de er i hvert fald lige da nok. De er, nok. er jo væsen kloge en køer, for eksempel. Ja? Det køer er det. noget af de dummeste, du kan komme ned af. Jeg skulle lige sige, at der skal ikke så flugte meget til. Nej, nej, men en god <laughs> dag i en kos liv, det var der overhovedet ikke sker noget. Men krisel, ja, de, de skal jo aktiveres på alle mulige måder. Jeg spændende i helt år. Ja, det er det. Er der nogensinde, Kasper, er der nogensinde, hvor du tvivler på, om du vil være Er der mm. nogensinde, hvor du sidder jeg. til? Jeg vil ja, men der er jo altid minus sider ved enhver job. Selvfølgelig. Det ved du, og det ved du også, selv. Absolut. Ja. Det her, jeg har i dag, det svarer til at, <laughs> at, at være på arbejde, og så er chefen hjemme hos sit barn, så skal jeg passe fint helt alene. Så du skal passe kalde helt det er hele, Det er hele holdet derude. Det er svinene. Nej, <laughs> det er ikke, de er ikke. Tak for sødvendigt. det, Kasper. Men, men, men, men, men er der nogle gange, hvor du, hvor du sidder simpelthen og siger, at jeg gider ikke, at man vil Nej. Jo, man kan godt bander og svole lidt over det træls nu, men altså, det må man bare tage med. Men grundlæggende har du en kærlighed til jorden. Ja. Og svinene. Ja. Det er det. Det er, det. Det er, det, det er vores eneste håb, kan. Ja, ja, det er Det er, er, det, det er du holder ved. Øh, kan du have en god weekend? Er det okay, at jeg ringer til dig, eller at vi ringer til dig i, i næste uge og høre, om, om det gik som forventet? Det lyder som en lidt kedelig weekend, vil jeg sige. Men, men det er jo ja. tit dem, der ender med at blive ja, lidt ja. spændende. Ja, ja. men jeg skal også lige høre noget, inden jeg ringer af. Jo, oh, hvad er det? Ja, ja. Det er jo, fordi jeg er mig min lærer nede på skuld. Mm. Han tilbudte mig jo en kasse hvis jeg kunne sige agroskuld 10 gange i radio. <laughs> det Så jeg skulle mener. jeg bare lige høre jeg hedder, hvad I ville have. Hvad I ville give mig for, jeg eh? ja. <laughs> Men jeg synes, du skal sige det. En kasse sodavand, det er, jeg synes, det er lidt billigt. Øh, men jeg vil, da, jeg vil godt også give en kasse soda, hvis du siger det. Men to skal, kasse sodavand. Ja, så skal ja. det være to kasse men så skal du også sige det meget hurtigt. Ja, men så skulle jeg også have de t-shirt, de skylder mig. Jo, jo, de er på vej. Jeg tror, jeg tror vi har sendt... Mm, vil du gøre det... Vil der vi sender nogle nye så når de kommer, dem vi har sendt, så rive dem i stykker, så venter du bare på de nye, ikke. <laughs> ja, det skal jeg, gøre, ja ja. Men øh, en kaste Sodavand, det er ikke noget at Hvis du siger øh, det der 10 gange i 13. Yes. Okay. Agosk, agroskul, uh, agroskul, agroskul, agroskol, agoskul, agroskul, agroskul, agroskol, agrosskol. Det var 8. Det var tit. Herover i København, var det er 8. Er sgu bag hør. Ja, der er måske noget delay på. Det er jo vi, har modtaget de sidste to endnu. Vi eftertæller, Kasper. Hvis der er ti, så får du din kasse. Kan du have en rigtig, rigtig god weekend? Ja, men nu må helt Og helst jeg det, ikke? Ja, ja. Okay, hej. Moj. Ja, jeg vil sikkert, hej. Moj. Du Milen, er milem og Det er fantastisk, ikke? Det er et vidunderligt nummer. Og hvis 10. ikke det er et hit, så ved jeg ikke, hvad det er. Det det allerede. Det er, er. Det er ja. allerede. Det er så meget hit, så vi godt kan finde på at spille ja. se, før vi er hvad det, vi slut. Hvad hørte vi? Vi hørte øh, ikke familien det gang, med maskinen. Så, ja. Og endnu sådan en ting, der er at finde på YouTube. Gå ind og søg det nummer med maskinen, der hedder Aller som danser Er Vultax, Og videoen er helt fremragende også, vil jeg at sige. Det er rigtig, rigtig dejligt. Og, og det er så pænt, at du vil komme til os med sådan noget med musik. Det ja. bringer mig hen til en ting, som vi skal, fordi uh, vi skal til at tælle op på, om, uh, om Kasper ville sagde det ti gange, for der er nu enhed omkring det. det. Men lige først uh, med hensyn til svenske sange. Mm -hmm. uh, Lars Trier. Stor filminstruktør Har igennem Så vidt jeg kan regne ud I hvert fald tre år Haft en sang på hjernen Som han ikke kan placere uh -huh. Det er en svensk sang Og det eneste han kan på den Det er uh, Melodilinjen Når det går godt for mine venner Er der noget inden i mig der dør Når det går godt for mine venner Er der noget inden i mig der dør Og det er altså på svensk Så det er Når det går bra for mine venner Er der noget inden i mig Som dør Har du gået og Google det? Jeg har googlet, jeg har gjort alt. Mm. Øh, og jeg mener, at når en mand, og det er en mand har haft en sang med hjerne i tre år, så er det betyder for at den givet parberet. Øh, og jeg håber, at Kjell, øh, den du er udvarde kæssel. Den tager jeg imod den udfordring. Den, den kommer den arbejder jeg til på fredag. Det vil være, og vi gør vores grønne ja. øh, over for, for Lars og så måske øh, måske vi vil få ham ind til jul til eller noget. Ja. Øh, fordi at på en eller anden, måde så, så, så, så synes jeg, at det er fortjent. Men også hvis der er nogen, der. Altså, øh, jeg siger den lige en sidste gang. Når det går bedre for mine vandre, er der nogen ting i de magi, som dør. Og nu til Kasper. Kasper, som jo altså hævdet har sagt det her 10 gange. Øh, Spørgsmålet er, siger det 10 gange? Lad os lige tælle efter. Kommer her. Nej, det går ikke. agro agro agro agro Der er ni gange. Er der 10? Der er 10. igen. Kommer her. Kom nu, Kasper. Ægge skulle, ægge skulle, ægge skulle, ægge skulle, ægge skulle, ægge Der er fandme 10. Manden har været ude to kasser sorte vand på at sige noget. Det er sådan, det skal gøres. Vi skal til Tillesping, men først så synes jeg, vi skal have et stykke musik. Øh, hvis man går klar til Tillesping ude i de små hjem, og også de store hjem, ja, der er ingen smaltesteder. Og i øvrigt skal jeg i den forbindelse sige, at der er et hus til salg på Frederiksberg til 21 millioner. Sådan. Det er nu, det er nu, det er nu. Og det, det, det er måske Danmarks uhyggeligste hus. Øh, fordi det ligner sådan et slot. Men øh, fantastisk hvis man havde 100 millioner i himlens navn. Nu øh, spiller vi et stykke musik. Spil eller sko, det eller skal stykke have Jeg ja, er lidt i tvivl. Hvad vil man gøre? Hvad vil man gøre? Hvad vil man gøre? Vi spiller et stykke musik. Mine damer og herrer, et stykke musik. Det var Bjørk. <går> Det er, der er jo filosofen, der går ud ind. Nej, prøv at sige, der er jo unge mennesker ude foran øh, vores vindue, ja. som står og tager billeder af os. Så øh, hører radio lige op, fordi vi skal smile til nogen fra nogle c <laughs> Og de tager altså billeder med deres kameramobiler. Øh, mm, mm, mm, mm. Vi er i gang med tillidspunktet næsten, men der sker en forbløffende udvikling. Nu har jeg før nævnt, øh, uden at og, og, og fedte, øh, at, at vi skal har Skal det trække for? Nej, jeg kan godt lide, at de tager billeder. af os. At vi har muligvis nogle af de klose de, de og mest imponerende lyttere i Danmark. Og jeg vil nu godt øh, stramme det udtryk hen til, at det er de klose. Det er to om 10 sekunder, så var der nogen, der havde fundet Lars von Trier sang. Og endnu bedre end det, Danmarks Radios overligende musiksystem kan nu også levere den sang, således at vi er i stand til at spille sangen til dig, Lars. Og det gør vi nu her, øh, men vi skal altså lige have... Nej, øh, fy, nej, vi spiller, vi spiller Larses sang nu. Og så er der tilspinko bagefter. Men her kommer altså sangen, som Lars har haft på hjernen i tre år. Endelig, endelig, endelig kan man komme videre. Stakkels fyr. Kyst og Populær med Oscar Danielsson. Det er... Det gør sig ikke meget bedre. Så kan man godt være, at det, det lige var langsomt. Det kunne jeg godt lide. Hmm, hmm, hmm, hmm. Nå ja, det er gode lytter. Det er jo ikke bare én lytter. Det er jo, det er jo heller ikke fem. Jeg tror, vi er oppe på omkring 12, som er i stand til at sige det i løbet af meget, meget kort tid. Det er jeg imponeret Og Nu skal vi spille, mine damer og herrer. Det er tid til tillidsbingo. Hvis I er søde, så har I allerede lavet pladerne. Og ellers så kan det nå til nu. I dag, i det vi har dialekttema. Så har vi været ved at have levet tør for dialekterne. Det plejer at være Andersens ressortområde med hensyn til dialekterne. Vi har haft, nu skal jeg lige rekapitulere her, vi har haft Bornholmsk, vi har haft Sønderjysk, vi har haft Østjysk, vi har haft Nordjysk, vi har haft Nordsjællandsk, vi har haft øh, Sjællandsk som sådan, vi har haft Københavnsk. Der skal vi til, skal vi til Randers og Herning området. Ja, endda dag, det, tror, det, er, det er Vestjylland og Lolland Falster. Nå, jeg Vestjylland. Jo, Vestjylland. Altså, Vestjylland, ja. Ja. Vestjylland er øh, Ringkøbing, og der kan være mange gode diskussioner, fordi, øh, øh, Øh, og Lolland Falster, det ved man, hvor jeg er Og det gælder selvfølgelig også Møn Lolland Falster og Møn og Vestjylland Kan i dag ringe ind, hvis man mener, at man har Tilles så ringer man 73x20 Og det første, man siger, at det er tilspingo Og så tager vi den derfra Så vi kælder og jeg øh, Vi kan jo kalde os Anders Breinholt Jam øh, Gennemføre et interview <laughs> øh, Som jo ellers kun mesteren kan gøre I den interview, der består af en trekædet Strengeleg med spørgsmålene Hvem taler vi med? Hvor ringer du fra? Og så til sidst dobbeltspørgsmål. Må jeg spørge om noget? Hvad laver du til daglig? Det første nummer i dagens trækning er nummer 11. Det var nummer 11. Nummer 11. Så har vi 22, 22, 76. 76. Nummer 3. Åh, oh, det nåede vi før. Vi siger nummer 3. Jeg tager, tager røret af. Eller hvad er det man gør? Jeg tager af. af. Hallo. Hvem er vi igennem? Tillsbænku? Rigtig det er godt ramt. I himlens navn, tillykke. Hvor ringer du, fra? Lige nu ringer jeg fra Jylling men jeg har en tilhørsforhold til møgen eller bogøg. Det er godt. Det er godt nok. Okay. nok. Tilhørsforhold, nu skal du høre, hvem, hvem, hvem taler vi med? jeg hedder Jørgen. Hej Jørgen, tillykke. Du har vundet. Jo tak. Hvor er det? Pænt er der at ringe. Hvilke tilhørsforhold, Jørgen har du til Bogø? Ja, øh, mine forældre har sommerhus dernede. <laughs> det er med yderste vil jeg sige. Ja, ja. Lige, øh, men der er jo også mange, der skal være fordel ved, at, øh, at der er vikar. Øh, ja. på, og, og, jeg, vil sige, jeg, jeg er ikke sikker på, at brændholdt... Øh, øh, jo, dine forældre sommerhus. Du, du, du har sommerhus. Har, har dit sommerhus der været familie i lang tid? Ja, ja, mange år. Mange så så du har, du, har du tilbragt din barndom sommer dernede? Ja, lige præcis. Nå, det er godt nok til mig. Og det er også fint nok til mig. Så hører høre glædesudbrudene bryde ud bag, eller var der en, der var ved at komme i er på katten. Nej, <laughs> jeg passer en lille dreng. Så... <laughs> uh, uh, og er det din egen dreng? Nej, ikke, så du nej. passer ham, så er det jo ikke, han passer. det pasten. er min, min kammerat. dreng. Okay, og han lyder, som om det er lige ved at have kammerat, skal til at hjælpe ikke? <laughs> ja, meget mere. Hvad, Hvad laver I? Øh, vi leger med hunden. Oh, Og lige nu det hunden, der leger med den lille dreng. <laughs> ja, det kan man skal godt kalde det. <laughs> ja, men bare luk døren, luk døren, så glemmer man det efter lidt tid. Um, um, hvor, hvor du ringer fra Jyllingen, men det er ja. så ikke, fordi du bor i Jøling. det er, fordi din kammerat bor i Jøling. Nej, jeg bor også i Jøling. Du bor også i Jyllinge? Ja, ja. Øh, må jeg spørge om noget? Ja. Hvad laver du til dagligt? Ja, jeg er smed. Hvorfor siger drengen så mærkeligt? Det er fordi han har fundet en vaske <laughs> Han var på ride. <laughs> okay. han, er, er, han, ja, Okay. Men hunden er ikke involveret i den leg i overhovedet Hvilken hund er det tale om? Er det en kamphund? Øh, nej. Det er en, en god blanding. En god blanding? Ja. Godt den ratriver. Øh, ja. Du du er smed. Er det, er det grov eller fin? Det er fin. Og, og hvad, hvad, hvad beskæftiger du din smedekonskaber med i, i, i disse dage? Jeg går over og bygger afisager i et firma uden for Roskilde. Hvad er en afiser? Det er sådan en, der afiser flyver i lufthavnen. Oh. Oh, ja. Og den skal bygges således, at den sikrer maksimal spredning med minimal forstøvning. Eh, maksimal spredning med så lidt. Uh... Så er drengen ude i kuren ja. igen. Får man på engeler, man rammer kuren med ham? Hvad ja, for noget, siger du? Får man på engeler, man rammer kuren med ham? Eller, uh... ja. Altså, man er heldig. Så er der <laughs> flere lyde. Æ, men men du vil sige, at altså, sådan en afviser. det er jo det er ja. sådan en, uh, fordi at, uh, der er en eller anden form for sulfopræparat eller noget, ikke, som man sprøjt ud over vingerne, så at, at så er... går væk. Ja, lige præcis. Det er sådan noget, der hedder glykol og så glikol. en masse ja, frem ja. og, og den Og den hvorfor skal den smides? Jeg troede, det var noget, der var lavet af plastik. Ja, nej, det er både af hjerner og rustfri og en masse gummi og en masse ledning. Men Jørgen, det er jo kolossalt hvis du laver den afisning på en ordentlig måde. Ja. Ja, ja. Ellers så så flyver han ikke ned, ikke? Præcis. -hvad er, det hvad er det farligste, når man har at gøre med fabrikation, <går> af med hensyn til sløseri? Øh, det er, at man ikke er vågen på sit arbejde. Så det ikke bliver lavet rigtigt. Men det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke aktuelt for en ordentlig smed. Overhovedet ikke. Nå, det glæder mig meget. Du har vundet øh, en t-shirt, og du har vundet øh, også en t-shirt til Knægten, hvis han på nogen måde kommer ud af den kurv. Og så, ja. øh, hvis du vil være rar sende en uh, e-mail til satansvindelsnablagdr.dk og i ja. emnefeltet så der skriver Boserup Vicar. Boserup Vicar. Boserup Bose Så naturligtvis dit navn og adresse og størrelsen på de to trøjer, du ønsker. Jeg synes ikke, at kammeraten skal have en, fordi... Jeg... Nej, men der er sikkert en god grund til, at han ikke er der, men han må godt komme hjem snart, ikke? Han er på arbejde. Det skal passes. Har en <laughs> ja, rigtig god weekend, Jørgen. Jo, og, tak. Og hilse dine forældre. Det skal jeg gøre. Tak skal du have. Hej. Hej. Og så er det jul. Ej, det er nu, det er jul. Det er en glædelig Det vi. Det var Johnny Louie, og et nummer, der handler om, at vi vil, have, vi vil have vores soldater hjem til jul. Åh, oh, jeg fornemmer en politisk undertone. Ja. Jamen det er muligvis. Men det er jo det, musik, sådan kan. Er lige ligeglad med politikken? Mine. Jeg synes bare, det er et smukt budskab. Det er det i hvert fald. Også. Og nummer, det hedder Stop the Cavalry. Øhm... Og jeg tror faktisk, det er indspillet under Falklandskrigen. Falklandskrigen var en af de mest ondt krige i ja. verdenshistorien. Hvis man kan tale om krig der er mere ondt end andre, så var Falklandskrigen absolut i top 5. Hvad mener, mener det for den periode? Øh, dejlig sang. Der er nu 4 øh, minutter og 40 sekunder. Vi skal nå at spille to numre, det gør, at vi har relativt travlt. Et nummer kommer her, og det er fordi, at øh, min, øh, min datter har fødselsdag i dag. Og, øh, og der er visse få privilegier i at være datter af en radiovært der, at man kan uh, sige, at man vil have et nummer. Det var kun et minut, og det kommer her. Simpsons The Movie, og nu til dig, kæld til det nummer nummeret der indleder weekenden og gør os alle glade. Der skal vi høre en, øh, en fyr, der hedder Uli med et band der hedder Club og et meget, meget nummer, der hedder English Garden. Kan man tale i over starten? Det kan man godt en lille smule. Okay, så jeg siger tusind tak, fordi du kom og reddede mit liv, kæld. Jamen, tak fordi du lærer mig. Og kom igen på næste fredag. Jeg vi glæder det? mig til dig. Ha' en god weekend. Vi er